De moltes coses, com sempre, sempre en parlem d'alguna de nova, eh? Sempre. A veure, avui me'n vull anar bastant lluny. M'agrada. Mm, Està molt a prop, m'agrada estar molt, molt lluny. Vull parlar de... A veure, hi ha una una platja, una illa, una illa, una platja, a Puerto Rico. Bueno, n'hi ha moltes, és que, perdó. N'hi moltíssimes de platges, moltíssimes per tot arreu. Les primeres impressionses són les que estem tenim per aquí, és una meravella. Però és que aquestes que vaig a parlar és perquè tenen una cosa curiosa. No és per dir ni ser més maques ni més lletges, és perquè són platges curioses, tenen coses curioses que no tenim aquí, per entendre'ns. No? La... Aquesta famosa és... se'n diu mosquito tal qual, eh? es diu així, eh? mosquito vei, tal qual. Es diu d'aquesta manera i la coneix tothom per la paraula mosquito vei. Avera. Té una cosa. El mar té un color especial. molt mol especial. Té un color blau, però un blau molt especial. Avera. Resulta que a la nit, a la nit, a la nit, a la nit. Ja un microorganisme petitet són uns bitxitos que no estan en altres llocs. Uns bitxos molt petits que quasi nosaltres no els veiem, eh? O sigui que no els veiem. Uns bitxitos que durant el dia no es veuen. No es veuen perquè amb el sol vull dir, el sol ja ja dona claror, no? Per tant, no es nota. Et banyes, no et banyes, poses els peus, es traus els peus, i val. Però a la nit, resulta que si, per exemple, l'aigua està, que no hi, no hi entri ningú, no hi hagi cap barca, no hi hagi cap noi que faci windsurf, no hi ha cap persona que, que, que es banyi, no hi, ha, no hi ha ningú, no passa res. L'aigua està fosca, perquè de nit l'aigua està fosca, això ens passa sempre, l'aigua està fosca. Però, només que una persona posi un peu a dins de l'aigua, aquests bitxitos, que no sé, tenen un nom, sentiu el microorganisme, un nom dificilíssim, però bueno, és un micro, perquè diuen micro, eh? microorganisme, que els molesta que no els deixin tranquils. Llavors, el que els molesta, l'explosió, de que els molesta dona llum però una llum jo la vaig veure no m'ho creia eh? dona una llum però tanta llum com una explosió de llum que resulta que si tu estàs amb les cames a dins l'aigua les cames les veus completament tal com les tens amb el color de la llum que et donen els bitxitos aquests fa com un color blanc i blau però que surt, imaginem-nos que l'aigua és fosca i però, però no és que surti només així com un raig, no, és que fa un, un vano es veu que es posen molts microorganismes d'aquest enganxats i fan una explosió de llum resulta que aquesta, aquesta platja aquesta illa és una illa que Uh, clar, a veure, com tota la vida, és clar. tothom mira de treure diners de totes les coses, no? Llavors, què? A la nit, ja ara, abans no, però ara sí, ara hi ha moltíssims tours, o sigui, excursions des de les ciutats, des dels pobles, des dels hotels, des d'on vostès vulguin, volen anar a veure això famós del Mosquito Bay, Diuen mosquito vell, perquè com que no poden dir microorganisme, no saben ni el nom ni com es diu, perquè és només és una cosa científica totalment, mosquito. I com que mosquito és mosquito, doncs mira, mosquito vell, s'ha acabat. Mosquito vell. Hi ha uns tours que hi porten a les persones amb caiacs. Ara, imaginin-se, si jo acabo de dir que aquest microorganisme que hi ha, quan els molesten l'explosió de molestar-se dóna llum, ara imagineu que els hi arriba els caiars. Un caiar amb la persona a sobre. Doncs, Imaginen-se el caiac, tot al voltant del caiac, absolutament tot, i al sota i, i pels costats, tot s'il·lumina. Tot s'il·lumina. Perquè, claro, una cosa és un peu, l'altra és un caiac, l'altra és una persona que n'eda. Doncs, si t'estan quedant tot el teu cos i pel costat del braç i de la cama i del que sigui, et surt la llum com si et sortís del cos, per tot el voltant teu. Vale. Però tenim el que hi ha per un cantó, el que n'ha per un altre, el que va a peu per un altre, el que va per peu per peu per un altre. Tot això. Què passa? Doncs pues ho diu ben clar. Tot el tros de mar està totalment il·luminat. Totalment il·luminat però d'una manera horrorosa, no horrorosa, preciosa, però vull dir, il·luminat amb quantitat, eh? en quantitat. Aleshores, és una cosa que porta turistes, porta gent de tot arreu, fins i tot persones, turistes, que han arribat, que han arribat, en allà, però no en allà, sinó que estan en una altra, una altra illa o que estan en un altres hotels molt llunys, el que sigui. Però tots els hotels, ara, absolutament tots, tots els hotels saben que en aquesta illa de Mosquito Bay hi ha això que pràcticament és únic. Únic. Perquè recordin que vam fer programa d'unes altres illes que no són aquestes, no és res de mosquitovell, que aquelles és... O sigui, no, no t'has de posar a l'aigua perquè sortin les llums. Aquelles és, que hi ha un altre tipus, aquelles, és parlant dels que havien parlat ja fa temps, eh? uns altres tipus de microorganism, eh? que quan s'acaba el dia, la llum del dia... I es fa de nit, tot el mar, sí amb, per entendre'ns, amb la llum que dona les estrelles que donen les estrelles, amb aquesta poca llum d'estrelles, de en el mar surten igual com estrelles, però de color clar platejat més gran que les del cel. però allò no és que has d'entrar-hi perquè verdament sortir aquella aquell color el que jo dic és que aquest treu llum no és només que veig com una estrelleta, una altra estrelleta, una altra estrelleta que brilla en el mar o sí sigui que el mateix que veig en el cel ho veig en el mar que és el que vam estar explicant de l'altre que vaig dir aquesta és diferent aquella és les que havíem parlat són estrelles en el cel però pues imaginem-nos que les estrelles que veiem en el cel en un dia estrellat i clar, amb una nit estrellada, sembla que sigui el reflexe a dins del mar. I no, perquè el reflexe que sembla que ho és, no ho és. Són bitxitos que tenen sobre el seu cos, així ens entendrem, brillantor tan forta que queda a sobre de l'aigua i la gent diu, mira, les estrelles de dalt estan a baix. No. Les estrelles de dalt segueixen a dalt. I les estrelles que tampoc són estrelles, sinó que és brillantor, la brillantor és el de baix. Sí I el que jo estic explicant avui és completament diferent. No té res que veure una cosa amb l'altra. Però és que res. Aquesta que estic dient jo avui, si no entrem a en l'aigua, no es veu res. Perquè els bitxitos, aquests bitxitos que hi han, no tenen llum pròpia. La tenen només quan se'n rebien quan els molesten. Quan els molesten. Si ve una barca, que no és lo normal en aquesta bahia que vagin barques, però si vingués una barca, doncs pues imagina ser una barca, que sigui un, dos, tres, de quatre metres, pues tot al voltant, però amb quantitat, perquè surt així com, un, com si fos fum i tot, sortiria claror. Una claror que agafa entre blanc i blau, blau cel, Imagini's, amb, amb un bany d'aigua totalment fosca i allò, com si li haguéssim fet un quadre, pintessin alguna mm, diguésim un amb cotó, al voltant de la barca, i és exactament, exactament, lo que ap és, aparentment és així. Però, per què? Perquè s'han enrabiats. Si t'estàs a la platja i no entres a l'aigua, no passa res, el mar està negre va bon, negre fosc poses al peu jo. potser n'has trepitjat, jo que sé com que no, no ho temes, estan tan petits micro, ni, ni ens en entrem, potser estan a la mateixa sorra i oh, es queixen manera de queixar-se aquí tens la llum però és que hi han coses molt curioses eh? hi ha països a les platges hi han coses molt curioses nosaltres tenim coses molt curioses també que tampoc les coneixen ells però quan vas amb aquest tipus d'illes, hi han coses molt curioses. Molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt. N'hi han algunes, n'hi ha algunes que un altre dia en parlarem també, que és, és molt interessant, no té res a veure això, però hi ha unes... A veure, el món, ens pensem que és petit, el món és enorme. El món és molt difícil de poder-lo veure tot tot encara que, que no podem ni per diners o tenim que treballar verdament eh, ni dins del, del viatge que llavors sí que podem veure més però hi ha moltes coses i moltes d'elles són molt interessants de veure fins i tot en els llibres dels col·legis seria bonic de poder explicar aquestes coses perquè quan expliques una cosa d'aquest tipus com un nen o amb una nena ah sí, brilla i molta gent no ho sap Tu expliques. Per què? Perquè t'ho han explicat. Si tu guardes, ningú se en n'entera. Tothom es pensa que les platges són iguals de tot arreu. No. Les platges no són iguals de tot arreu. Nosaltres en tenim diverses i també són una mica diferents d'una de les altres. Però, com que no estan en el nostre lloc, diguéssim Europa, sinó que estic parlant d'altres llocs més llunyans, canvien els sistemes i són d'una altra manera. N'hem parlat a vegades d'altres llocs, que ara no ve en aquest moment, però i per això m'agradava avui fer aquest, esta, perquè aquesta és... de més, ara vaig veure vaig veure que ja hi comença a haver-hi alguns viatges que surten d'aquí que van cap, a, cap a aquestes... No, cap a aquestes platges, no. Cap a Puerto Rico. Puerto Rico és Puerto Rico. no diu Però ja he vist en algun lloc? Ja he vist en algun, Que diu, i farem una excursió... Bueno, segons on vagin, diguéssim, de Puerto Rico. Puerto Rico es potrà en un lloc d'un altre, però diu, i farem una excursió a una veïa molt curiosa que es diu Mosquito Bay. I dic, ostres, mira la, la famosa Mosquito Bay. Per això m'ha fet il·lusió de fer avui aquest programa. O sigui, que si senten Mosquito Bay, a banyar se toca. Perquè el curiós el cas que s'hi posen els peus. I en aquest moment, només són vostès que posen els peus. A dins, i es posen aigua fins a la cintura veurant eh que poso els peus en una nit en l'aigua i no veig els dits del peu doncs pues veurant els dits del peu completament brillants, com si estigués en ple sol de dia gràcies als al microorganismes que hi han allà jo dic bitxitos per entendre el microorganisme que hi han allà i a part et fan com si haguéssim posat cotó o, o més que cotó boira, per entendre'n boira, boira entre blanc i blau cel. o sigui que és molt curiós en fi les curiositats sempre són maques no? a mi almenys m'agraden molt les curiositats res més, amics gràcies per estar tots amb nosaltres com sempre els agraeixo molt la seva confiança i des d'aquí els envio aquella versada tan gran, tan gran, tan gran i aquell petó que no pot faltar mai adeu, adeu, fins al dia vinent, adeu, adeu, adeu